Нора пішла крізь куряву і дим туди, куди вказала їй місіс Елм, а стеля продовжувала обвалюватися. Дихати було важко, полиці ледве можна було розгледіти, але Нора все ж зосереджено лічила стележі. На голову їй летіли іскри з лампочок. Пилюка набивалася в горло майже до нудоти. Навіть крізь куряву Нора бачила. Більшість книжок горіли. Здавалося, не лишилося жодної полиці, яка б не зайнялась, і жар наростав. Те, що запало найпершим, уже перетворилося на попіл. Дійшовши до одинадцятого стелажа, нора потрапила під уламок, який притис її до підлоги. Придавлена брилою, нора побачила, що ручка вислизнула з руки і відкотилася. Спробувала звільнитися? Не вдалося. «Ну от, я помру, хочу того чи не хочу. Помру». Бібліотека перетворилася на руїну. 0 годин 41 секунда. 0 годин 42 секунди. Надходив кінець. Нора знову була цього певна. Вона загине тут, і всі її можливі життя навколо нищаться і палають». Аж тут вона побачила її там, де хмари трохи розступилися. Саме там, на одинадцятому стележі. Третя – знизу полиця. Проміжок у полум'ї, яке охопило всю решту книжок на полиці. Не хочу помирати, але від неї був потрібен сильніший опір, вимагалося більше зусилля. Їй мало стати потрібним те життя, яке завжди здавалося нікчемним. Адже так само, як і ця бібліотека, всі інші життя – частина її. Може, вона не відчула в ньому того, що в інших життях, але мало можливості. Може, вона й втратила конкретні нагоди стати олімпійською чемпіонкою, мандрівницею, господиною виноградника, рок-зіркою гласіологом, випускницею Кембриджу, матір'ю чи мільйоном осіб ще. Але в чомусь вона теж є всіма цими людьми. І всі вони є нею. Вона могла б мати отакі неймовірні пригоди, і це не пригнічувало її, як раніше. Зовсім ні. Це надихало. Адже тепер вона бачила, що може, якщо справді візьметься. І що її власне життя – Теж мало свою логіку Брат живий Ізі жива Вона не дозволила хлопчику стати на поганий шлях Те, що інколи здається пасткою Насправді є тільки витівкою розуму Для щастя вона не потребує виноградника І каліфорнійського заходу сонця Навіть великий дім та ідеальна сім'я не обов'язкові Потрібен лише потенціал «А що ж воно таке, коли не потенціал?» Нора замислилася, чому ніколи цього не бачила. Вона почула голос місіс Елмс під столу десь позаду. Жінка перекрикувала гуркіт і пожежу. «Не здавайся! А ну не здумай здаватися, Норосіт!» Вона не хотіла помирати і не бажала жити якесь інше невласне життя. У ньому весь час безладна боротьба, але це її безладна боротьба. Прекрасна безладна боротьба. 0 годин 52 секунди, 0 годин 53 секунди, і нора крутилась, опираючись тиску. Минали секунди, вона із зусиллям, від якого аж запекло в грудях і забило дух, зірвалася на ноги. Пошукала на підлозі і намацала засипану порохом ручку. І крізь сажу в повітрі кинулась до одинадцятого стелажа. І вона була там. Єдина книжка, яка не горіла. Вона була там. Зелена-зелена. Сохаючись від жару, Нора обережно зачепила пальцем корінець і витягла книжку з полиці. Тоді зробила те, що завжди – Розгорнула книжку, спробувала знайти першу сторінку Але проблема була в тому, що першої сторінки не було У книжці не було жодного слова Зовсім порожня Як і всі решта, то була книжка про її майбутнє Але на відміну від інших, у ній ще нічого не було написано Отже, ось воно, її життя Її основне життя і чистий аркуш. Нора якусь мить постояла там зі старою шкільною ручкою в руці. Була майже хвилина по півночі. Решта книжок на полиці вже спопеліли, і лампа вгорі ледь плимала крізь пилюку. У тьмяному світлі можна було розгледіти, як кришиться стеля. Навколо лампочки великий шмат, який образами нагадував Францію, вже був готовий упасти і розчавити жінку. Нора зняла з ручки ковпачок і притисла книжку до обвугельного стелажа. Стеля застогоніла. Уже скоро. Вона почала писати. Нора захотіла жити. Написала. Почекала якусь мить На жаль, нічого не сталося І вона пригадала, що казала місіс Елм. Хто хоче, той відчуває брак чогось Тож закреслила це речення і почала заново Нора вирішила жити Нічого Спробувала ще Нора була готова жити Знову нічого не сталося Нора підкреслила слово «жити». Усюди вже були пожежа і руїна. Стеля обвалювалася, ломаючи все. Стелажі під її вагою розсипалися на порох. Нора озирнулася і побачила постать місіс Елм, яка вийшла з-під столу, де ховала нору.